Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Tessék, Műnert Dóra vagyok Jó, Jö, jön a kirács a Média hangarita és Bognár Évát keresem Bognár Éva nem ezen a számon kapható kapcsolom önnek Bocs Martit. Martin Marcit mond meg Média Hungáriában keresik Évát Telefonközpont, bárkit kapcsolak, amíg míg Milner, Dóra meg nem érkezik. Mülner biztos úgy közben van. Tessék! <gül> nagyon szép dolog, hogy ilyen sok oldalú. Igen, nagyon így nagyon így a korral az ember kettőfél, hogy kirúgják. Azt mondta a hanggató, hogy nagyon szép dolog tőlem, hogy én ilyen sok oldalú. Mit szeretnél mondani? És közben bemondtam, éve jó Nem telefon. Nem, nem, nem volt nem mondom. De kimond a honlapom. Ki van a holnapon az Éva? A én Az Éva száma, aki van. Nagyon szeret telefonálni emberekkel. Igen, nagyon szeret telefonálni Éva. Mülner Felhívom a Mülner Dóli-t, meg kérdelem, a jár. 0679 de mondom meg a többit. Egyáltalán tudom. Tudom a navracsis számát kívülről. Meg a Mülner. A is tudom. Ne. De beom. Nem tudom, bájt, a telefonon. Te Műnner. Dóri, szia Dóri, János vagyok. Háló, Dóri, te vagy az? De jössz a adásba, vagy nem jössz? Kíváncsiak vagyunk a Marcival, rengeteg programunk, nem tudjuk, hogy csináljunk. hogy nem jött? De ezt a Marci nem is tud. Te tudtad, Marci, hogy nem... A, a, a, a főszerkesztő azt, hogy nem mondta, hogy köves Trólia, fog ide jönni, vagy te jössz el most ide. Nem vagy adásban, csak én vagyok adásban, én adásban vagyok. És egy, egy, egy, egy, egy hallgató azt mondta, hogy én milyen sok vagyok, mert beszélgetek ezzel, beszélgetek azzal, beszélgettem acyizedővel, beszélgettem messze, a Attiláfa fölé veszettem. De miért nem lesz, de az, az adja, az adja a lakadásba, hogy legalább egy kicsit legyél a saját műsorsávodban. Revizállat Lájt. Nagyon sok... Azt mondjam. mondja <gül> Marta, hogy ez a... Ez a... szórakoztattam a Náthámmal a hallgatóimat, és gondoltam, hogy most akkor inkább már kikúrálom magam hétfőre rendesen, hogy ne ez legyen a... covid Lájt, <gül> azt mondta Marti, ez a műsor címe. <gül> Lájt. Nem csinálnak látjátok. Megcsinálod helyettem ilyen. ilyen azt az... helyette azt nem bennünk. Nekem nincs olyan, ami neked van, ami neked van, az, meg nekem nincs. Neked van intellektusod, neked annyi mindened van, ami nekem nincs. Bármit kölcsön adok, csak az van nagyon rossz, és már ne, arra gondoltam, hogy ez most már ezzel, ezzel most már nem riolgatom tudja. Egyszerre betegedtél meg Mester házi mert beteg volt! Nem. Egyszer betegettél meg messze háti mert ő beteg volt! Hát én nem tudom, én, én egész héttel nem voltam túlzottan jól, és most már az. De a lelkeddel minden rendben van, Dói, vagy a lelkeddel is vannak problémák? Nem, a lelkem köszönöm szépen, nincsen problémák egyelőre, csak a hangommal De Dói, milyen lenne, mert... hogyha mi most a mind a ketten szerelmesek lennénk? szólt hozzá! Jó! Csináljuk ezt. És akkor, és akkor tudod, ez oda lehet íszemennél, mind a kettőnek izzadna a tenyével, és nagy kockukodnénk. Ilyen Ugye Pűn, pűn, pűn. Nem lesz Na, Na most nagyon jól hogy te csak a égkőhög szám, semmi bajod nincs, csak ilyenkor járjesz alól, hogy valamit úgy mégiscsak mutatni kell, mert hogy ugye te egy szimuláról üdvét vagy. ki vagyok a parkban, és kutyát sétáltatok, és De, de nem is nagyon országon a Külföldön vagy, bikiniben Külföldön vagy. vagyok, igen. Milyen bikinit van, Mülne? Mesél a bikinitről? Ö, hát van nekem egy egyszínű is, meg van Azt hiszem, hogy van egyrészed bikinit, de azt megnéztem volna az egyrészed bikinit. Tehát az milyen az egyrészed bikini? Egyszínű, nem egyrészes te. De az egyrészed bikini, az fönn van, vagy Az, az monokini. Az egyrészes bikini, az... Az olyan, ami, mert, amiben az ember hasa látszik, de az oldala mégis össze van kötve. Nem értesz, a fürdőruha díjathoz arra kell, hogy. Kérdeld el, Dodi, hogy én különböző eszközöket használok annak érdekében, hogy elaludjak. Tegnap vettem fel és vettem magam a összeöntöttem, és aztán magamba öntöttem. Majd az este folyamán belaklam őket a mély hűtőbe, amivel teljesen fogyaszthatatlanokká váltak reggel, már az emberek reggel nem hiszik. Azt szeretném neked elmondani... A de az nap... alkohol is járt, mert akkor ami nem alkoholos italt vásároltál mégsem. Az alkohol... Nem, mondott, nem az alkohol össze megmondom, hogy az, az folyt. Tehát az nem, az, ez nem igaz. A nalancvél volt olyan, hogy azzal kalapálni lehetett. Van meg, az, az valami olyan állapotban volt, fú, ez nagyon, ilyen hostos volt, nem jött ki. Nem, nem a halál. Marcinak csinálsz kabarét, Igen, a marci az előbb aludt és beszélgetett a nem telefonjával. Aludtam. Nem De a marci még nálam is rosszabb állapotban van. De mit történt veletek, srácok? Hát, alapvetően az, hogy képzeld el, hát én meg tudom neked mondani, holnap van vége a kampánynak, és olyan mértékben unom. Unom a Jobbikot, unom, unom a MSP-t, Fidesz, a Fideszt, az unom összefoglaladik pártot meg, és ott döntöttem, hogy én ezt ezen leszámolok. Azt képzeld el, hogy kész, én befejeztem. hét Beszéltem a tetéfi fándomban, azt mondtam, ne köhöjjé, mert átjönnek ide a bacik. Tudsz, az, új tele, az új telefon. Az új hát ez. Eztől kimélet meg mindenki. Jobbulás, Dóra. Én láttalak már téged ennél rosszabb állapotban. Ja, mondjuk szoktam lenni ennél is rosszabb állapotban. De amíg csak az orromat fújtam, addig, addig még tudtam adást csinálni, de a fél percenkénti körülgés, de aztán most már tényleg elég a egészségi állapotomból, az egy <gül> kicsit zavaró. Ha képzeld el, beszéltem a humpulával, és teljesen egyesített velem abban, hogy annál rosszabb lett a beszélgetés Mesterházi Attilával, minél jobban felébb ugye Ugye, hogy konkrétan fél nyolc kamko felig hittem, akkor még aludt. Tehát itt ebben a műsorban szólalt meg ma először, mert felébresztettem, mert ő is elfáradt a kampányban. Én is elfáradtam a kampányban, ő is elfáradt, mindenki elfáradt. De most már minden vége. Hát ennek a... ennek süt a napocka Nálad hol ahol te lakszott, ott ott süt a napocka? Igen, itt nagyon szépen süt a napocka. Nekem még ott van egy nem? Ott ki tudsz menni, ki Önök van. És mit látsz? Mit látsz, a kinézel? Menjek ki, azt is megmondjam, milyen idő van. Én én, én kinézek, itt nagyon szépen süt a nap. Nagyon szépen süt a nap, meleg még nincsen, de nagyon erősen süt a nap, és ez nagyon jó. És én ugyan nem vagyok a te anyukád, és már nem is leszek fel. Már csak azért mert neked van egy saját tudombejátó anyukád, nem tudnék vele konkurálni. De beszélj nekem a mai nap hozó, Tőlem mindig meg kérdezni az anyukám, hogy mit csinálok aznap is, hogy soha nem tudok válaszolni. Válaszolj el maga a kérdésem, Dóri. Mi szó, hogy Hát egyelőre még összeszedegettem magam, vagy a köhögésemet Nagyon tovább. sok részben nem, vagy a, így reggel, a reggel? A... Dori. Sok részben vagy? Külön? Hány részben vagy? Még egyelőre kettőben úgy érzem. Tehát, hogy a, az agyam még nem biztos, hogy minden tekintetben Fődni fogsz, vagy Fődni fogsz de ezt most még egyszer, hogyha értem, hogy a hallgatók miért kérdeznek vissza olyan a, sokszor. Fürödni fogsz, el, vagy tusolni? Fogok-e guggolni? Fürödni, vagy tusolni fogsz? Tusolni fogok. Mert környezet tudatos polgárhoz méltóan nekem csak zuhanyozó Ilyen. van a. a mondom, hogy ebben a zuhanyozófakában van vízóra? Vízóra? Nincs még vízóra. Akkor nem vagy eléggé környezet tudatos? Igen, a környezettudatosság a vízórával van. Hát azon konkrétal... nem a kevés víz. Hát azon is, mindegyikkel, mindegyikkel. Ha azt hittem, hogy a, a nem felesleges vízhasználat van összekapcsolódva inkább a környezet tudatossága. Ebben az... a vörézlálasz láyban amit most mi együtt csinálunk, képte, de nagyon örülnék, ha valaki betelefonálnak. Halladó lennék, de egészen más hangon így beszélni. Nem tudom, hogy a női vétékben mi van, mert nem a női vétékben járni. De képzeld el, hogy ezekben a a ahol az ember moziba jár, ott van olyan férfi vécé, ahol ki van írva csak amiről te befér, hogy ilyen, ilyen víztakarékos valami angol felállmány, <gül> és hogy az 30 emberben lehozol egy ilyen ingét, akkor sokkal kevesebb olyan, mint ami a Balatonban elfér. Te láttam már ilyen vécét? Ahogy te nem jársz női vécébe, én úgy nem járok férfi vécébe. Járok. Most, te érted, amire én hogy Te már voltál ilyenben? Nem. Nem voltál olyan vécében, hogy ki van, urimat? Azt hiszem, ez a nem. Ja, igen, igen de, én, de. hát olyan nekem is van, hogy bizonyos dolgokat egy nagyobb gomb megnyomásával ürít le az ember. De, a de ez nem. Ez az urimat egy más... kisebb igen, uram, igen, igen, uram, az. meg a kisebb dolgokat. Nem, nem. használ vegetált, nem használ vizet. Nem ez a az urimat egy kicsit kíván Igen. Tehát ez olyan, hogy víz, de nem folyik. Mégis leviszi. Akkor ez a narancslé. Nem tudom. Mert az is most nem folyik nálad éppen. Hát már igen, mert kivettem, tehát most már nem ugyanabban a helyiségben van. Olyan de valami nem stimmel a ebben területe, a területen, amely lepergeti a vízeletet. Nagyon okos és egyszerű készülék. De valami nem stimmel az én mélyhűtömben, az én mélyhűtőmben valahogy váltakozik a mínusz 40 és a plusz 3 fok, és ettől egészen hülye halmazállapotúvá válik minden. De várjál, János, inkább arról beszéljünk, ha már itt tartunk, mert az a hírjárja, hogy nálad is megjelentek a hangyák a tavasz. beköszöntével. Az egy nagyon enyhe kifejezés. Tehát nálam konkrétan ott élnek. Tehát én ott egy vendég vagyok. Nálam is így van. Tehát én azt akartam megkérdezni, hogy mivel vehetnénk rá a hangyákat. A... Én meg tudok. Nagyon... tartják azt, hogy itt él a Erre nagyon egyszerűen válaszolok, semmivel. Aha. Tehát én voltam Ugandában, és Ugandában, az Uvenzori hegységben ki van írva, ott, ott magasan is vannak egerek, és ki van írva, hogy amennyiben az, engerek, az egerek zavarnak téged az alvásban, akkor hagyd el a helységet, mert itt az egerek vannak otthon. <gül> Tehát avval kell számolnod, hogy ugye te egy új lakásba költöztél, de ott alapvetően bejelentve nem te vagy, hanem a hangyák, csak nem mindig veszik igénybe. És azt nem lehet, hogy akkor a vezsikbe is beszálljanak. Hogy a a rezsiben. A rezsiben. Hát ugye beszállnak a rezsiben, be, be megeszik az étel. Ők nagyon sok mindent csinálnak ezek a hangyák. Tehát a közelebbről mikroszkopikusan megnézed őket, egy mikroszkóppal, mert mikroszkopikus az nem van, akkor látod azt, hogy ők jönnek, mennek. Tehát nem Abszolát, hát ott. Ott. Tehát azt látom anélkül is, hogy mikroszkopom lenne, hogy jönnek-mennek. Most figyelj, nálam egy... a konnektorból jönnek, tehát ennek következtében teljesen reménytelen a küzdem, végülis a konnektorban nem tudok. Tehát, érted? Ez, van ez a Ghostbusters, de nem is, hogy a Ghostbusters kihívható. Aha. Hát nem tudom. Én már mindenféle házi praktikát... Megszámoltad őket, elolvastam. vagy annál többen vannak? Nálam többen vannak? azt, nem, mondod, azt kérdeztem, hogy megszámoltad-e őket. Hát az a helyzet, hogy már mindenféle környezetbarát módokon próbálom őket számolni. Például valahol azt olvastam, hogy cukros vizet kell egy kis edénykébet. Nem, a farkukat akkor kell akkor ők belemásznak. Most megnézem az vizes edénykémet, tehát abban van mondjuk száz, a másik vizes is van még száz. Tehát Figyelj, akkor de, te környezet tudatos vagy, és állatkínzó. De hát most mit csináljak velük tényleg? Tehát itt az normális. És sosem lesz más a is. politika, hogyha van egy. Itt van ez a rádió egy nagyon pozitív képződmény. Engem egy Müller Dóra nevezetű, fantasztikus lány hívott ide, és beszélek a névrokonával, és kiderül, hogy hagyják a tért. Hát nem írtom őket, csak próbálnám hát őket ráadni. Rá, úszni. Arra, hogy úszni karító őket cukros vízben, és nem tudnak megtanulni úszni, és erre beledöklenek. Jó, akkor mi legyen? Akkor hát adjál mi sztok, nekik ilyen mentővet. Őket? Nem tudom, én konkrétan az én takarító nőm, akivel időnként találkozom, ő azt mondta, hogy sütőport kell nekik adni, mert attól meghíznak, és nem tudnak víz, nem tudnak. Bemennek a lukba, de már nem férnek ki. De én nem és adok. ez nem kínzás. Én nem adtam nekik sütőport. Én már szorcoltam a vonulási útjukba fahéjat, mert azt is olvastam a szutáják, arra nem fognak vonulni. Ez valami új recept a kozimban, hogy aztán berakod őket a palacsintába, vagy Mégis csak gondérbecsület, gondolkodom a hangja de hát az is kínzás, szóval kész, akkor szokjam meg. Az, hát az az, az, az lesz igazság, lesz. hogy én engem, engem olyan nagyon jó, van, amikor a mennyiség már zavaró, de nálam családban az én lányom és a lányom anyukája azok antagonisztikus viszonyban vannak a hangjával, tehát ilyen sikító frázt kapnak tőlük. Sajnos be kell, hogy valljam, hogy a sok hangyától én is, de ennek valószínűleg visszavezethető oka, hogy egyszer felemeltem még kisgyerekkoromban egy nagyobb fatönköt, amiről nagyon sok vörös hangyja a karomra, tehát én azóta is, hogyha sok hangyát egyben meglátok, akkor én legalább ugyanolyan rosszul leszek, mint mondjuk a te családtagjaid. Igen, nekik más történetük van, de arra nem vagyok felhatalmazva, hogy elmesség. Nem Mindenkinek kell elmondani, csak gondolom, nekik is van valamilyen történetük a hangya. Mikor jöttek elő cicám? Hát a tavasznak köszöntével. Jó, mert nálam teljesen ciklite, ilyen periódikusan jönnek, csak mi nem tudtam, hogy ilyen görbét vezetek, de nem tudtam rájönni, hogy mi alapján. Mert például tegnap kifejezetten sok szennyes edény maradt meg, ezzel együtt nem mentek oda, máskor meg pedig egyetlen egy morzsát úgy rohannak meg, mintha azon múlna az életük. Én még azt is kezdtem el megfigyelni, amikor eső előtt például nagyon sokan vannak. Most már -e, kezdek, kezdek meteorológiai megfigyeléseket tartani, tehát hogy amikor sokan vannak, vannak a komásnap esni fog. is vannak nálad? Azok nincsenek. Nálam Remélem, vannak, hogy nem is lesznek. De nálam ilyen, hogy hívják ezt a nagyot? Szarvasbogár is röpült már. Aha, hát ők még, ő, ővelük még nem találkoztam. Dori, ez mind, a, ez mind a jövő zenéje, úgyhogy erre mind fel kell készülni. Látogasd meg a könyvfesztivált helyettem is. Mi a hétvége programja? Hát körülbelül ilyesmi, Budapest. Médiavév az mikor van? Az uh, médiavév az, a, ugye a 2.0 szombathelyen az mindig május első hétvégé esik bele. Az hát már nincs az messze. még egyel van. Most a Toldi moziban lesz uh, előzetes a budapestieknek a médiavészből. Titanic Konceptes meg volt? Titanik meg volt. Titanik nem, nem volt. Sajnos Titanic. az kimaradt, nagyon sajnálom. Kereskedelmi tévékel való együttműködés? Hát a végét jártam. Azért nem volt Titanik. Értem. Egy, egy van, amit szívesen csinálok, és az van is most is. Rendben van, édes lányom. Nagyon örültem, hogy beszélgethettem veled a műsorodban. Én is nagyon örülök, hogy akkor legalább a műsorom nem maradt műsorvezető nélkül, és ezt nagyon köszönöm neked. De nem, az sosem maradt. Itt, itt, itt, itt semmi se gazdátlan. Itt mindenek gazdája van. Amikor a Marci itt ül, rajta az emberi szemeit rajta tartja itt a gépeken. Dori nagyon Amikor... sok szerencsét szeretném kívánni neked itt ebben a light <gül> <életmen>. <gül> Nagyon szépen köszönöm. És meddig maradsz. Nem tudom, Csakok... Dói, nem tudom, mert ezt még nem döntöttem el, mert ezek nem, ezek titkok. <gül> Ez egy kis picit diszkok. Kis pici, kis, pici Fél egy találkozom valakivel. előttem még el kell mennem könyvekért, Lehet, hogy lesz egy könyves műsor. Nem. Nem, nem, nem. Nem. nem. nem. Innen el. Még a gazda. Házi gazda. Furkos bottal. Nem vagy kapcsolva fejezni. Ki nem ver? Ki nem bőr. Na! Tegyünk be egy Zorát? Mindenképpen. De tudok én is úgy Akkor Zorán jön. nem azt gondolom, ki ez a tele. Ez a rövid zárlat Light. Müllner Dóra vagyok. Telefonszámon Bocsmarcival, val Bocmarci Light, Tessék! Tessék! Halló. Tessék! Jó reggelt! Tagányi vagyok. Hangja ellen... Mondhatok valamit? Mondjan! Egyrészt víz, egyrészt ecet, és ezt itt ki kell az útjukba, ahol vonulnak. Legjobb az ilyen kenyeres pult körül, és nagyon hatékony, és ki kell vezetni valahogy oblakon vagy ajtón kifelé, hogy arra menjenek. 505399-öt. Egy szettes vízt, hallottad? Tűnik úgy most fogytám, van erő, s még tovább mész. Höl fog hívni a Fanusi Marian. Nem csak a Fanusi Marian hívhat engem csúcs. Lehet nem a csúcs, aminél. Néha oly magasra vágik a szél. Az a két hogy te tudod-e hamarag, vagy én. De önök hívnak, akkor... Önökkel fogok beszélgetni. Tessék. Ödvözlöm tegnap, hogy HOKI válogatott, megint nagyot alakított a britteket, mert ha holnap este nyolc a szlovénokkal játszanak, ha nyerünk, akkor átcsoport, de hát nagyra úr kéne hozzá, mert van és erősek nagyon. De ez hogyan van, az ugye egy csoport, a szlovének ugyanúgy állnak pontban, mint mi? Hát ők egy pontot elveszítettek a brittekkel, nem csak hosszabbításban. Magyarul egy döntetlen is, jó? Hát nincs döntetlen egy ekkorunkban. Írtelen uh, halálos hosszabbítás és ha a szlovénok megvennek minket abban, akkor ők ha tovább jutott, vagy így, vagy úgy mindenképpen le ön azok közé tartozik, aki televízió, vagy azok közé tartozik, aki helyszín? Én sajnos most televízióban nagyon szoktam ilyekkorok mert járni, most a munkám nem engedi, szívesen elmentem volna szlovéniába, jó lesz volna. A magyarok! Szabán... Mondjam? Nem, nem hívj fel. Megtaláltam Tamás, mert írok, írom a könyvemet, de ez most nem jó, mert itt a híres és jó íróról volt szó, és megtaláltam egy e-mailedet, amit valami olyankor kaptam, amikor mi nem voltunk jóba. Valami nem jót tettem, és akkor több éves. Nincs? Egyes. De ő tudja, hogy benne van az adásban? Hát akkor ne csinálj, akkor mondd meg. Adi ide. Hát, a csúnyán fog beszélni. Halló? Aludni tetszik? Na azt gondoltam, hogy mindig csak maga hívod engem, telefonon, én is fölhívom magát adásban. A műre... Mondja! A Mölner Dóra ma nem jött el, mert azt mondja, hogy köhög, de szerintem csak simulál. Itt meg az ember úgy vezet műsort, ez, ez nem ilyen, ilyen hagyományos rádió, hogy bemegy és tízkor hírek meg egyebek, a például mesterházi Attila teljesen emberi formát futott, mert aludt. Itt ébredt feladásban. Ahogy egyre ébredt, egyre inkább emlékeztetett mesterházi Attila az elején olyan volt, mint egy ember. És képzeld el, Fonusi? Aztán hogy alszik, nincs dolga, vagy van? Hát igen, és csöngött a telefon, és az volt, hogy na néz ez a fia, ez biztos akar valamit, nem családtag. Na jó, nekem tetszik, ez pedig jó, nem? Ilyen rádióban lehet csinálni, azt akartam neked mondani, cicám, egyrészt, hogy neked lesz valami koncerted, de az nem érdekel, majd úgyis fogsz róla beszélni. De amilyen... Ha ha, akarod, ha nem, igen. De hallgattalak benneteket tegnap. Neked van egy ilyen társad is ott, nem? Te ketten vezettek műsort, ugye? Na Te vagy a Igen. falusi, és ő a lang. És akkor volt a Brody, és én azért örültem nagyon ennek a Brody beszélgetésnek, mert én valójában, ha majd egyszer megírom a könyvem, ami egyáltalán nem biztos, hogy meg lesz írva, de a dolog lényeg az, hogy én már nem nagyon beszélgetek emberekkel, mert mindenkivel összerugtam gyakorlatilag a port. Tehát csak olyan emberekkel nem rugtam össze a port, akiket nem ismerek. Tehát én Brody Jánosal nem vagyok beszélő viszonyban. És annak meg is van az oka, de most ezt nincs kedvem elmesélni. De nagyon jó volt a tegnapi beszélgetés. Tehát annak örültem, ezt most konkrétan el akarom neked mondani, hogy annak örültem, hogy vannak olyan emberek, akik nem vesztek még össze a Bródi-val, és bár én ki nem állhatom a Bródi-t, nem tartom egy jó embernek. Hallgatni őt a te műsorodban, pontosabban a ti műsorodokban, é. kifejezetten jó érzés volt, és örültem annak, hogy valakinek a műsorában olyan benyomást kelt, Hogyha nem ismerném, akkor azt mondanám, hogy de hát ez egy jó ember is, és nagyon, nagyon, tehát egész egyszer el tudtam vonatkoztatni attól. Mi volt? Egy párt felé félúton, vagy pártállom felé félúton volt a szöveg? Nagyon jól szórakoztam. Földvár felé. Nem, de amit ő mondott, az nem úgy volt. nem Ott volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen új bommó, Egy ilyen új, új nógum. Azt mondd meg, Cicám, hogy mi alapján döntitek el, hogy kit hívtok meg? Hát én azt hiszem, hogy a, a, van nekünk szerkesztőnk, aki nagyon édes, aki a végjátékban vesz részt. Mi a neki nekiültünk és írtunk egy listát. Ez a lista különböző alkalmakkor bővült. Legutóbb például akkor bővült, amikor Vári Éva baráti köre nálunk tartózkodott, ami ilyen színházi titkársrácok, meg a Vári Éva, meg még egy páran, akiknek kedvük van dumcsizni és, és ott ötézni nekiültünk, és meg ők is mondtak egy pár ötletet. Tehát tulajdonképpen aki, aki minket érdekel, és meg akire úgy tartunk számot, hogy esetleg érdekes lehet a többieknek is. És egyetlen egy dolog egyébként a, a, a beszélgetések fonala mindig csak annyi, hogy nem az, hogy ilyen vad készülés előre, mert én megőrülök az olyan beszélgetéstől. De azt áruld, azt áruld el nekem, hogy létezhet az, és nem fogok neveket mondani, mert nem vagyok tahó. Vagy legalábbis tahó vagyok, de adásban nem. Vagy legalábbis igyekszem, nem nagyon tahó lenni. Érezhetem azt adásban, hogy nem mindegyik vendég a ti ötletetek, vagy mindegyik vendég a ti ötletetek? Mind, hát tulajdonképpen mindegyik vendég a mi ötletünk. Az... Ha valaki másnak van ötlete, akkor az nincsen, hogy anélkül kerülhetne adásba, hogy mi jó vállagyást adunk rá. Nem bántottátok... Nem kihelyezett vendégeink vannak. Nem bántottátok meg tegnap túlságosan? Nem, mint hogyha volna jelentőségem, ha így történt, akkor az magáért beszélt a reggerinek az akkori főszerkesztőjét, amikor ti voltatok. Aki ugye Lázár Katiról nem nagyon tudta, hogy kicsoda? Vagy ilyenkor hát nem volt. Tehát szüksége van neki arra, hogy mi még megbántsuk, azon kívül, hogy fogalma nincs, hogy Lázár Kati kicsoda? Nem tudom, mert ezeket nehezen tudom eldönteni. Volt egy műsorvezető, Uh, tudom, hogy kinek volt a férje, de nem végül felejtettem. És most nem fogom megmondani, kinek volt a férje, aki nagyon régen ügyvéd jelenleg, uh, és régen műsorokat vezetett, és valakit felkonferált, aki egyáltalán nem volt azonos azzal, mint akit felkonferált, ez egy reggeli műsor volt. Majd megmondták neki, hogy az illető nem azonos azzal, mint akit felkonferált, hanem az illetőt így hívják, majd másodszor is rosszul mondta. Majd amikor ismét volt egy szület, akkor mondták neki, hogy talán meg kéne mondani harmadszor, hogy hogy hívták, és akkor eléggé rendes magyar nyelven mondta, hogy ő háromszor nem fog bocsánatot kérni. Miközben kétszer rosszul dolgok, rosszul volt a elő elő Hát a györgynek volt egy osztálytársa, akit meghívtak a parlamentbe azért, hogy átadjanak neki egy kitüntetést, hogy kiderült, hogy egy név rendezőnek szerették volna ugyanazt odaadni, ő meg oda ment, és utána kikullogott. Nem mindig tudja mindenki mindenkiről, hogy ki kicsoda, de hát aki ott ül, és ez a dolga, hogy egy kulturális műsor szerkesztője, annak akár illene dolgokat tudni. Ha mi ezért őt megszidjuk visszamenőleg, Bírja, viselje, tűrje, megérdemli. van egy rossz hírem? Mondja. Nem mondom azt, hogy öregszettek, mert ez ebben a formában nem igaz, de változtok. <gül> Tehát ugye a padődő, mint pár, ami egyébként már nem is feltétlen így van, hiszen a falusi ma már nem feltétlen kell, hogy mindenki beazonosítsa a padődővel, bár azért van rá igény. Szóval van bennetek továbbra is valami... Ha rossz formában vagytok, nagyon vásárriak tudtok lenni, de már sokkal ritkábban, mint korábban, és ezek a beszélgetések, miközben ez az ötös, ez ugye nem nagyon stimmel, mert legalább hatos most már ugye azáltal, hogy ti vagytok. De, de, tej, de, de ez egy nagyon üde színfoltott a klubrádió égészén, és, és a zömében nagyon érdekes beszélgetések, nagyon sajátságos nekifutással zajlanak, én szoktam tudni élvezni, amire most neked nem kell azt mondani, hogy nagyon szépen köszönöm. Az nem, is mondom, is... Én, én csak azt mondom, hogy ennek az egésznek a technikája végül is az, amit az előbb itt nekifutottam, hogy a felkészülés az nálunk nem abból áll, ami, amit sokan csinálnak, hogy felkészül, és utána a kérdésben már felsorolja az összes információt, hogy mutassa, hogy ő készült, és utána a várakozóan néz a riportalára. Én ott szeretnék mindenkit megismerni, és hogyha te Brod János jó formáját hallottad tegnap, az azért volt, mert ő ezt szerette volna ez de, de Mariam, most... más, felkészülni. Tug, nem mondott igazat de nem mondta az, az mindenkinek a saját élménye ez volt a mi tegnapi élményünk, amit nem tudják így Bogar, ez azért nem igaz, mert a ti különlegességetek e tekintetben olyan az, hogy olyanok vajtok kicsit, mint a színházi büfé, hiszen ti olyan színészekkel beszélgettek, akiket nem ott ismertek meg, könyvekről. Amkor... Jól van nagy, hát azt a látszatot kell kelteni, hogy én azt kérdezem, amit Klári néni megkérdeznek intint a tartóvényben hát Jó, jó, jó látható módon ti egy olyan közeget képviseltek, amely közegnek egyébként a hétköznapokban ti is szerves részei vagytok. Jól van, most beszéljünk arról a közegről, hogy te tudod, hogy mikor nem. Tudod, hogy egy évvel ezelőtt beszéltünk pontosan, én mentem be valahova. Ott az autót mellett. a akkor a céged a kocsiból? Igen. Azt nem Pont mondta, egy én... éve. Én arra... Akkor voltam 50 éves. Nem, akkor én nem arra emlékszem. -e. Arra... Vá, vá, vá, vá. De az volt az, ami ott a, a Hedwig utcában volt? Igen, de az már egy későbbi. Tehát az a meglepetés parti volt, amit nem, az nem, nem, nem, nem. És az én, jóval később volt. Én, mert elmúlt a... másfél hónappal az egész dolog amikor egyszer csak fogták magukat, és azt mondták egy vasárnap délután, hogy ágy, elemában valamit meg kéne itt beszélni, és én úgy az ilyen otthoni, ruhámbas, lamposan, a kertbe szötyögtem egész délelőtt, bevonultam, mi a francnak kell nekem ide jönni, és ott volt a teljes múltam és a jelenem emberekben. Hát szóval az, az elképesztő élmény volt. Azt kell, hogy megkérdezzem elnézést, most erre nem tudok mit mondani, hogy a tegnapi műsorban volt egy utalás egy dátumra, és avval kapcsolatban te azt mondtad, hogy az nem stimmel, mert te akkor nem is voltál itthon. Te akkor hol voltál a 80-as években akkor, ami akkor éppen meg lett jelölve? Akkor, akkor én például dolgoztam külföldön, De mert én 83-ban voltam ki, mit tudós, és aztán én utána kimentem, 85-ig dolgoztam, és az pont egy 83 és 85 közötti időintervallumot jelzett az a betegetesnek az, az, az a része. Akkor volt nagy divat, akkor a Szulák, a Charlie a Gerendás Péter, Nagy zenekarokkal járták a világot, és ilyen kvázi vendéglátozás, hát ilyen nagy benségekben, akkor a diszkó élőzenében De hol jártál? Volt, és ott szereteltünk, és én is... Történt, Marian, hol jártál a, jártál a világ? Azt mondta, azt mondta a hangvérnök, hogy megjavította a telefon, de állítom, hogy nem. Hol jártál a világ? Melyi részén? Hát akkor én voltam... A szulákékat váltottuk például Rotterdamban, Hollandiában egy helyen, ahol azt mondták, hogy jó, akkor maradjunk egy, egy hónapig, és akkor ott voltunk kilenc hónapig annyira megszelettek bennünket, és ott folyamatosan zenéltünk, iszonyatosan jó élet volt, mert, mert akkor itthon a, a Kámea bot volt például az egyetlen kozmetikai boltot vállal a Petőfi Sándor utába, és aztán tényleg semmi több, és teljesen más világ volt még, és belecsötenni a, a nyugati életstílusba az egyszerűen döbbenet volt, és semmi más nem kellett érte csinálni, mint minden este zenélni, amit mi megsékeltünk azzal, hogy minden héten többször próbáltunk, naprakészek voltunk, és halálosan élveztük az egészet. És aztán utána voltam még hajón, Norvégia és Németország között, voltam Norvégiában, Drammenben, Németországban, és végül hazafelejévet egyszer megálltunk Ausztriában, Bécsben, a Grábenen volt egy csatanoga nevű hatalmas ilyen föld alatti csináltunk egy bulit, oda is visszahívtak bennünket, és egy fél évig zenéltünk ott is minden este. Azt is megmondom neked, hogy miért volt nagyon érdekes még az, az, a Bródival val való beszélgetés, és ez nem először fordult elő veletek, az történik ilyenkor ugyanis, hogy ti ismertek valakit, és én nem is folyatéte azt mondom, hogy jobban ismerem, mert ebben nem ez a dolog része, lényege. De például, ugye én nekem a Brody egy nagy idol volt, én nagyon sokat beszélgettem vele a magyar rádióban, és aztán volt egy Playboy nagy interjú, ahol elég sokat is elég mélyen megismerkedtünk, de erről legyen ennyi. De én például, amikor ti beszélgettetek a gyerekeikről, amikor beszélgettél a feleségeikről, én mind a két feleségét ismerem, az első feleségét ismerem majdnem 30 éve. Jézus Mária. A gyerekeit nem ismerem, illetve a gyerekeikkel még akkor találkoztam, amikor nagyon picik voltak, ugye a Bródi egy négy gyermekes családapa, de az anyukájuk az egy manöken volt, aki az én akkori barátnőmnek volt a kollégája, és ez nagyon érdekes volt, hogy miközben ti nektek egyetlen nem volt fogalmatok erről, én azt hallgattam, hogy ennek a birtokában vagy hogy vernek át benneteket, vagy, vagy, vagy hogy mit mesélt, tehát amikor arról volt szó, hogy milyen logisztikai tevékenység a két nő összebékítése, én biztos szívesen hallottam volna még részleteket, mert amikor én beszéltem a Bródi-val akkor az még a házassága előtt, de már ezzel a második hölgyel való ismeretségében javában benne volt. Na szívem, nagyon örülök, hogy hallottalak, Mikor lesz az, a koncert? Az jövő héten van valamikor. Az jövő héten volt az egy hétre, 29-én a Művészetek palotáján nagy termébe, ahova még van egy. Nem van. azért, mert kicsi az érdeklődés, hanem azért, mert rohadt nagy az a hely, és oda nagyon ritkán engednek be popénekest egy önálló koncert. És hát természetesen nem csak önálló, hiszen ott lesz a Györgyi, akivel énekelni fogok, és Kálmán Péter nevű és hát az állandó, állandó szereplőtársam, akit imádok, szétes Eddin a Mókusz. Rendben van, Cicam, még hívlak téged. Én a jegyekről. Ott tartottam, hogy egyik szabamat a másikba ne öltsem. Igen. Demon Superior. Mi van egy Demon Szuperior! <gül> wow! Itt van nálam, Berakjam? Megkérhetem! Meg. Köszönöm szépen! Nagyon szíves! Följuk a zsákát. A telefonkönyvben. A zsagát fölhívni az kétesélyes, művészek ilyenkor alszanak. Nincs Ez nem ilyen csönd. Hát nem veszi föl a művés. Pécsényi Dóra vagyok, kérdezni szeretnék, megyek én egy ö, olyan megbeszélésre, ahol a cégünk vezérigazgatójával fogok találkozni, Igen. amely céget jövő héten lehet, hogy elhagyom. Igen. Volt már hasonló tapasztalata, tud valami jót ajánlani erre a beszélgetésre? 10 év Al utáni. Tehát alapvetően mi a kérdés? Hát, hogy volt-e valami hasonló tapasztalata? Engem fel mert, a kirúgtak, tehát, illetve nem kirúgtak, megszűntek azok a rádiók, tehát... Um, nem ha... kirúgnak engem sem, átszervezik a céget. Hasonló akkor a helyzet. De, de fel fognak ajánlani önnek valamit? Fel is ajánlottak már, tehát most én döntök jövő héten, hogy... Ön milyen foglalkozástűz? Maradok tíz év után. Vagy. De milyen foglalkozást? Én ö, termékfejlesztő vagyok, illetve termékfejlesztést vezetek. Hány éves? 378. Uh, mi a rangja? Uh, igazgató. Uh, milyen verzióval? A... Nem, nem, nem, nem, nem, nem olyan benyomás kerteni, mint aki ért hozzá. Uh, hogy uh, mit lehet tudni, hogyha kiteszi a lábát az erkéről a levegőbe, milyen gyorsan fogja elkapni valaki más? Vagy nem szempont? Uh, hát hadd had válaszoljak, remélem stílusosan, akkor lehet, hogy repülni fogok. Tehát ilyen Igazából egy ilyen. Én hát nem, nem elég jó állapotban élem az életem, hasonlóan önhöz azt hiszem. De ő félretett pénzt? Parancsoljon. Félretett pénzt? Nem, abszolút nem. Én indítottam el ezt a folyamatot, illetve a folyamatot. Nem, nem a... ugyanarról beszélünk. Én azt kérdezem, hogyha ha munka munkanélkül marad, akkor megélhetési gondjai lesznek -e egy hét múlva? Nem. Mennyi idő múlva lesznek megélhetési gondjai? Hát szerintem nem lesz meg, de hogyha a most bebiztosított anyagiakat nézzük, bár 20 millió hitel az a családi tőkénk, és két kisgyerekem van, hat hónap mondjuk. Azt kérdezem öntől, hogy egyéb iránt mennyire izgatott a tekintetben, hogyha kiteszi a lábát az erkéről, hányan jelentkeznek be azért, hogy náluk esen le? Hát szerintem sokan. Szól, de akkor alapvetően milyen verziók vannak arra nézve, hogy ő hogyan viselkedjen a jövő héten? Én érzésből élek pillanatról pillanatra. Én ezt értem, de most ez... az, az a kérdés, hogy, be, hogy be, beolvasson e a vezérigazgatónak? Mm, mm, mm, ő egy regionális pozícióba megy el, és nagyon tisztelem ezt az ember, csak kíváncsi voltam, hogy önnek van-e valamilyen hasonló tapasztalat. De azt kérdezem, -e valamilyen... hogy ő adott esetben megmenthetni önt? Egészen biztos, sőt, valószínűleg kísérletet is tesz rá. Szívesen Tudom, a... egy kicsit zavarosnak tűnik, Nem kép, feltett, ezért kérdeztem azt, maradna? hogy ön, önnek volt a -e hasonló helyzete, és volt-e valami frusztrációja, ami abban a pillanatban, vagy akár utólag utána, vázi világosodott meg. Utólag mindig az derül ki, hogy úgy kell viselkedni az embernek, ahogy az a szíve és a lelke és az esze mondja, de azt kérdezem, hogyha önön múlna, maradna? Én most azt választottam, hogy, hogy ezt a hat hónak, illetve egyelőre úgy állok, hogy jövő héten azt fogom választani, hogy pihenek, mint a köztisztviselők tíz év után fél évet, és aztán lehet, hogy ide jövök vissza. Tegye ezt! Miért alszik a zsáker jó, hogy visszajövök a nem akarok a Ezt hát köszönjük a Nem nem? Nem akarok, hogy De hát nem nagyon hát a Jó, most felhívnánk Maja Goldot. Mit? Hívj fel Maja Goldot. Mit? Mit mondjak neki? Nem. Ki akar még telefonálni, vagy tegyük át gépre az adást? Igen. Aha. Halló? Igen. Üdvözlöm, örülök, hogy még van, legem, nem kell a koncert hallgatnom a Krugerádión, <gül> még maradt még. <gül> kapcsolgatunk, kapcsolgatunk. Hát, a konca a az nagyon gáz. Igen. <tos> Tessék. Háló? Ön a kettes, Igen, le... én vagyok, a Péter. a kapcsoltam rátok, és még vagytok, örülök. Ha még gondot, Nem adjuk fel. Nem. Még egy darab balánc. Még életben találsz. Még nem rohanok szét. Még marad egy kerék. Mi tovább forradjon? Látják, ugye, hát így, ugye, hát... Annyi, annyi jó telefonszám van itt, nem. Jó napot kívánok! Jó napot! A következőt szeretném kérdezni. Az az érdekes dolog, hogy a, a gázszolgáltatók az alapdíjat fölemelték. Nem, gázszolgáltatók alapdíjat nem. Nem érdekelnek a gázszolgáltatók, nem érdekelnek az alapdíjat. Nem, Féljét, és nenség, nem akartam önt megbántani. Tudom, hogy hol van a jópofasság kezdete, és tudom, hogy hol van a határ. De ez most nem egy olyan műsor, nem, nem érdekelnek a gászszolgáltatók. Tessék! Várj, még szeretnék valamit kérni, mert most hogy kit kéne Én nagyon kíváncsi vagyok, Kern ne, a kérdésem. Ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, így működik, nem, nem, a a zságert is azért akartam fölhívni, hogy milyen hihetetlen, vagy a zságerbalás, milyen hihetetlen népszerűséggel van, és hogy tessék, szívesen valami a Démon Superiorral valamit kezdeni. Nem ilyen kívánság, hogy hívjuk fel Maja Goldot és Kern andrás alkotnának-e adás a csoportot, hogy szóval ez nem megy. Mondjad! De miért nem? M figyelj, nem! Lehet, hogy még csinálok ilyen... Szok... Volt nagyon régen, hogy csak úgy telefonálgattam, sőt, az úgy volt, hogy a hallgatók adták össze a számokat, sőt, azt képzeld, el, hogy volt riporterkerestetik, csak sajnos annak az anyaga nincs meg, és aki az egyiknek... Abba belement az Eszterház, hogy az egyik versenyző az Eszterházival kellett, hogy beszélgessen. Sajnos az nincs. A, a, ha valakinek megvan ez a beszélgetés az Eszterházival, én szívesen átvenném. Nem csak ez a Van Ne volt is ez a riporter keresztetik, valaki ott nyert, és ő, ő belőle lett valami nagyon híres. Riporter, nem, nem, az nem, nem nálunk volt. ez nem ugyanaz. Nem. Nem. <Szorítás> Elnézést, de most a kettes metró, az most össze van kötve a négyessel. vagy... Nincs. Nincs? De nincs hátjárás? Nem, az volt, hogy kicsit megfúrták véletlenül, de meg kiavították. Tekár. Elakadtunk. De nem a fúrópajzs jött át az alakúdva. Még mert Mindenki azt hiszi, de nem... Kis méhecske van a szomszédom. Norbi csiszolja a parkettát. Teljesen jó. Norbi csiszolja a parkettát, és Budapest 100 kilométeres vétel közöttében lehet hallani. Norbi híres lett. Norbi híres lett. Bár én tudnék parkettát csiszolni, én semmihez se értem. Sose fogom elfelejteni Vas István Zoltán, amikor még jobb formában volt, hogy azt mondta saját magáról, hogy egy hullámhosszipari segédmunkás. <gül> <gül> <gül> Mondnák, hogy annyira olvasnék egy olyan könyvet, amiben arról van szó, hogy ki utál és kit szeret, és kit miért. Te annyira lényegtelen vagyok, de tényleg szájt. Szóval... Rövid lenne. Az a, az a Brody féle. Ó, ó én nagyon összerugtam a, a Brody-val a port. De nem is én rúgtam össze, szóval olyan szenya volt velem, Jó, hát ahhoz kellett, akkor még nem voltam nagy kejfejancs is. Tehát ma már ezt nem nagyon lehetne megtenni velem, illetve ha meg lehetne benni, tenni velem, hát akkor nagyon szégyelném. Nagyon örülök, hogy mások ilyen jól el tudtak vele beszélgetni. Nagyon jó izzű nagyon szellemes, nagyon jó hangulatú beszélgetés volt tegnap. Elnézs, de ha már itt tartunk, kivel beszélget most a koncert? hogy kíváncsi vagyok. Hallgassunk Ne, ne, ne, ne. Az, az, abba semmi nem akar belehallgatni. Én egy misort hallgatnék, ahol a Kunce saját magával beszélget, hogy kíváncsi lennék rá. Igen. Jó be a beszélget. Jó valami vulkán lehet, nem? Valami vulkán biztos kitört, nem? Én azon gondolkodtam, hogy nem tudom, hogy el lehet-e menni. nem hallgattam a Déli Krónikát, mert azt én néha belehallgatok a Nemzeti Főadóba. Szóval egy, <gül> az nagyon tetszett Marci, volt egy izlandi geológus, egy vulkanológus. Uh -huh aki Párizsban volt akkor, amikor kitört a vulkán, és mondta, hogy Párizs nem túlságosan érdekes hely olyan amikor Izlandon kitör a vulkán, <gül> és ő mindent annak érdekében, hogy haza mert neki ez egy nagyon nagy élmény hogy ott van kitört a vulkán, de hogy hogy ugye Orosz József el szokott menni Iránba Irakba, hogy, hogy elszokott nem, nem szeretem, hogyha azt gondolnak hogy én állandóan poinkodom, tehát hogy valaki úgy most elmenje, nem tudod, hogy el lehet -e menni Izlandra. A Hír láttam ez a kommentár nélkül, néha nagyvonalúak is nem a főkeféről van szó, és hogy hogyan vannak a talicska gyárak, hanem néha mutatnak így bukánokat is, és akkor ráadásnak, az Izlandiul beszélgetnek, hogy teljesen föl van mentve az ember ennek a megértésétől. Há, nagy élmény, tehát hihetetlen látvány arról, nem beszélve, hogy Azért, miközben teljesen el vagyunk foglalva a saját problémáinkkal, Kucegábortól a zsebpénzünkig, szóval, hogy itt felmerülhet annak a lehetőség, hogyha összekapaszkodnak az izlandi vulkánok, akkor viszonylag jégkorszak, akkor azért az hirtelen mindenki elfelejteni Kucegábort és a zsebpénzét. Valaki azt mondta, hogy a György is rosszkor halt meg, mert azt hitte, hogy nagyobb figyelem lesz majd a halál a kapcsán, miközben természetesen a György csak rosszkor tudott meghalni, hiszen mindenkire szükség van itt a földön. 5 most már csak 4 és fél percen keresztül, már itt vannak Bornem és Tamások, és ők aztán átveszik végre ezt a helyet, amit itt meglehetősen hosszú ideig bitoroltam. Rá fogom beszélni a marci hogy esetleg ez legyen az itt és mostban. Marci, mit szólnál hozzá, hogyha ez lenne az ittés mostban? Elképzelhető? Ez lenne az itt és mostban. Ami ment 11 től Ig. Hmm. Ig? 11 most lesz. Kicsit Szerint. nehéz lesz. Miért? Hát nem volt közt szünet, de meg... Hát akkor legyen fél hat, vagy 6 hát és hét között. Jó. Beleértve, hogy egyáltalán. Na, akkor de, most köszön. hagyjuk abba. Ne hagyjuk abba. Még van három perc. Tessék. Üdvözlöm önöket, ez nagyon jó volt, és köszönöm. Nagyon szívesen, de ez ilyen... Jó, te elvághatod itt. Tehát amikor ja, azt mondom, értem. hogy mindjárt 11 óra lesz, és este megnézzük az óráikat. Most itt vagyunk. Itt. Itt.